Secde Suresi Məkkədə nazil olun. 30 ayədə. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Mim. Kitabın, Qur'anın, âləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində heç bir şək şübhə yoxdur. Yoxsa müşriklər, mühəmməd onu özündən uydurmuşdur deyirlər. Xeyr, o səndən əvvəl peyğəmbər göndərilməmiş bir qövmü, Allahın əzabı ilə qurxutmağın üçün Rəbbindən nazil olan bir haqdır. Bəlkə doğru yola yönələr. Göyləri, yeri və oğların arasındakıları altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan Allahdır.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 Allahın dərgahına yüksələr O qeybi də Aşk yarı da biləndir Yenilməz qüvvət Mərhəmət sahibidir O yaraddığı hər şeyi gözəl yaraddı İnsanı Adəmi yaratmağa Halçıqdan başladı Sonra onun nəslini nütfədən Bir qətrə zəif Dəyərsiz sudan əmələ gətirdi Sonra onu düzəldib insan şəkilinə saldı ona öz ruhundan, özünün yaraddığı ruhdan üfürdü, həyat verdi. O, sizə göz, qulaq və ürək verdi. Siz bu neymətlərə az şükredirsiniz. Ahirətə inanmayanlar dedilər, məyər biz torpağa qarışıb yox olandan sonra, yenidən mi yaradılacaq? Bəli, onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını Qiyamət günü dirilib haqqəsəb üçün Allahın huzurunda duracağılarını inkar edən kəslərdi. Ya Mühəmməd, de, sizə müvəkkil olan ölüm mələyi Əzrail canınızı alacaqdır. Sonra da qiyamət günü Rəbbinizin huzuruna qaytarılacaqsız. Ya Rəsulüm, kəş günahkarları öz Rəbbinin hüzurunda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 Əgər biz istəsəyidik, hər kəsi doğru yola salardıq. İmana müvəffəq edərdik. Lakin mən, cəhənnəmi mütləq bütün günahkarlar, cinlər və insanlarla dolduracaqam sözünü gerçək olaraq demişəm. Bizim bu hökmümüz labüddür. Bu sözün, bu hökmin doğruluğunu sübut etmək üçün, əzəldən günahkar, kafir, yaxud müşrik olacağını bildiyimiz şəxsi doğru yola salmadı. Çünki həmin şəxs bizim ona bəxş etdiyimiz ağılla yaxşını pislən ayırıb doğru yolu özü tutmalı idi. Dində heç bir məcburiyyət yoxdur. Kafirlər cəhənnəmə girdikdə Allah onlara belə buyurar. Bugünə yetişəcəyinizi unutduğunuza görə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 Biz onu, Tövratı, yaxud Musanı, İsrail oğullarına doğru yol göstərən bir rəhbər etmişdik. Çətinliklərə səbriqdikləri və ayələrimizə ürəydən inandıkları üçün biz onlardan İsrail oğullarından əmrimizlə insanlara haq yolu göstərən rəhbərlər təyin etmişdik. Ya Mühəmməd, həqiqətən sənin Rəbbin, oların,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 Məyər görmürlərimi ki, biz quru ilə su göndərib onunla heyvanlarının və özlərinin yedikləri əkinlər, bitkilər, meyvələr yetişdiririk? Məyər bütün bunları öz gözləri ilə görmürlər? Olar, əgər doğru danışanlardansınızsa, bir xəbər verin gürəyi bu fəth, Məkkənin fəthi, Bədr vuruşu, yaxud qiyamət günü nə vaxt olacaqdır, deyə soruşarlar. Ya Mühəmməd, deyə, Fət günü kafirlərə sonraki imanı heç bir fayda verməz və onlara tövbə etmək üçün möhlət də verilməz. Ya Mühəmməd, kafirlərdən uzaq ol və Allahın onlara qalib olmasını gözlə, çünki onlar da sənin məqlub olmağını gözləyirlər.